Bara för att den just var kinesisk. Det tror jag definitivt kommer från äh, Bill Gosper. Vem är Bill Gosper nu igen? Äh, en av Jo men det är Precis, en här äh, datorlegender. en hackerlegend från MIT- äh,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 Ja, jo. den här daoistiska näringsläringen är en ganska komplicerad sak. <laughs> ja, hon gick inte in på fler detaljer. Nej, det var det. Men ibland berättade hon historier från när hon var barn. Så här, minnen är från Kina. Det de de berätta ibland. Men de där historierna var ibland väldigt läskiga. Och jag kommer ihåg så få detaljer av dem. Så jag tror att jag måste åka runt, och liksom, prata med släktingar och försöka pussla ihop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 Eh, så jag säga, om minst rätt, strimla vårlek och eh, ingefära och lite bit anka, och sen eh, lite sås på och grillsås, och sen ska man vika ihop på ett speciellt sätt. Om ni förklara hur man gjorde det här när man bara säger please och, ja, och visa det. det. Ja, han visade ju. Jag menar, ja. Man behöver ju faktiskt bara se det egentligen, man behöver inte orden. Ja, kan... jo, vi ser det i helg förmodligen. Ja, men det var kul.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 Berättat. nej, nej, nej, men den saken passade, den passar inte med den här och den här kommer ju från Sydkina och den här är ju nordkinesisk vi måste kombinera det rätt och korrekt så vi äter sånt här till det i så fall mm. och sen när vi kom dit så blev det matupplevelse, jättegoda grejer mm. det låter roligt mm. men jag menar, visst är det så att svensk kinamatt är speciellt svensk, för det märkte vi bara om ja, vi åkte oh ja. till Kanada mm. oh ja. att kanadensisk General Tao Chicken. Precis, den en klassiker. Ja, den finns inte i Sverige. Den finns bara i Kanada. Ja, jag tror den finns i, den finns i USA och Kanada. Okay. Norge i USA finns den också, vet mm -hmm. jag. Uh, jag tror den är till uppfunnande, receptuppfunnande i Vancouver eller mördvis i Seattle. Mm, och uh, vad gäller svensk kinavat så är det, um, det är, är um, strimlad biff, eller hur? Som ja, är, just, den svenska strimlad biff med uh, bambuskottlar var uppfunnande i Stockholm. ja. Mm -hmm. uh.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 <laughs> men det är det stället mm. där man kan få friterad mjölk Precis, de har friterad mjölk De har de till och med på lunchbuffé. Ja, Det mm. är ju ganska häftigt, det, det är, är lite det. speciellt Det smakar ganska spännande mm. Mm. Mm. Där kan man få eh, dåfostix i eh, sursås och eh, ölbruserad aubergine och andra i. Så, men eh, då går vi vidare eh, och eh, pratar om våra ämnen för för idag så vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om kung-fy, och så ska vi prata om film. Så, men då börjar vi prata om kung-fy då. Jag tycker det är rätt kul att du håller på att träna en massa. Mm -hmm. Sån här rolig kinesisk kampkont Som man inte förstår Och sen så frågar folk dig ja, men Vad är det du tränar för någonting Ja och så säger jag olika saker varje gång För det är så svårt uh -huh. att sammanfatta det hela uh -huh. Uh -huh. Eller också står du bara så perplex ut en stund Och funderar på vilken ämne du ska börja ja, Varför är det så det... komplicerat Varför finns det inte bara ett namn Kan du bara säga Om jag tränat, bla bla. Jo, här saken är ju den att eh, När jag började träna så här kinesiska eh, Konster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 Ja och nej. För den typen av tai som de flesta människor ser i en park någonstans och sådär, det är ju nästan alltid en tai som är utvecklad efter att kineserna på 50-talet standardiserade massor med traditionell kampkonst i moderna former de drar ner gränser för vilka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 Och det fanns massa med sån kunskap i det gamla sättet att träna som skadades bort. Okej, du menar att de mm. har evolverat fram med sådana tekniker och sen så har man liksom inte bevarat de sakerna. Utan Nej, det fanns, för... fanns massor massa implicit kunskap i det gamla sättet mm. att träna. Sådär, mm. Sådär. Mm. Uh, så på det viset så, så har det försvunnit en del. Sen är det ju också det att mycket av den tangi som man kan se i parker, världen och inte idag är ju är totalt avskuren från sin tradition som kampkonst.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 Med är riktigt farliga kampkonstnärer. Men, men, om, om vi mm. tänker så här då. Ehm, mm. eh, Karate Kid. Mm. Alltså den nya Karate Kid. Den med Aki Chan, ja. Mm. Ehm, vad är det de gör i den filmen? Ja, vad är det för kungfilm <laughs> Vad är det för kungfilmer? Ja, det är ju... Just...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 Yin och, Yang och motsatsernas eh, samverkan och liknande mm. grejer. Och man brukar ju sedan dess prata om Shaolin och Wudang som två eh, ja, olika det. förhållningssätt till kampkonst i Kina och bland man om internal arts och external arts. Och Men det är internal som Internal ni... arts är liksom det man sysslar på i Wudang då och external arts det är ju det man sysslar med i Shaolin templet. Mm.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 Kalabaliken då från... kulturrevolutionerna och så. Ja, jag från okay, revolutionen ja, okay, ja, revolutionerna so. fram. Se, so. Så att 1960-talet kanske. Så var det liksom tiotal tempel kvar. Och de som fanns var i förfärligt dåligt skick. Och det fanns liksom några undernärda stackare som satt där liksom. Eh, så det var ju en fantastiskt effektiv utrotningskampanj som pågick. Att förtränga den här gamla vidskepelsen. Mm. Eh, och eh, mycket kunskap försvann och blev, gick förlorad för alltid. Och nu har de ju då börjat uppvärderas saker Och nu har de någonting de kallar för, de har ju såna här, eh, det heter ju inte världsavdheten, det heter något liknande, sån här eh, kultur, jag kan, man, kan, man kan säga det som typ kulturminnesmärke. Mm. Eh, man kan märka folk. Okej. Okay. Ja, precis. Och det finns vissa personer i Kina till exempel som, jag tror till exempel att som är någon slags kulturbärare ja precis, människor. kulturbärare människor så ah. det finns folk, till exempel en, en väldigt, väldigt duktig chingi och Bagua, där, som undervisar vid Beijing Sports University som jag tror ah, för mig att han är utsedd till sån här intangible cultural heritage och sånt okay. <laughs> så ja, de har liksom totalvänt där liksom, ja men det är som... ju någon slags nationalistisk eh, inställning nu att man ska liksom ta vara på det som är genuint kinesiska jo Eller, precis, är för liksom... folk utanför Kina har ju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 där de ju då försöker liksom bygga upp templarna igen. Och frågan nämligen egentligen finns det någon kulturtradition bakåt? Då, mm. eller? För det är ju väldigt mm. ju väldigt massa turism kring det här nu för tiden i Kina. Ja, det lärde jag ju göra. Jo, så, men det kändes som när jag läste just det, vilket var en väldigt fascinerande bok. Så det som att det här spelade väldigt, väldigt bra vad jag har läst om hur det mm. har gått till i Kina. Ja, mm. vilket ju inte är så jättekvastigt då, eftersom hon ju säger att hon...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 Kampkonst. Vad är det de kallas för? De, de... Han måste lära sig balansera sitt yin och sin järn. Ja, mm -hmm. precis. Mm. precis, och därför måste han lära sig tai chi. Precis. Eh, och sen gärna till byn och sen blir det konflikter och eh, Och sen kommer en jättestor monstermaskin. Och precis. det är ju en, en stor del av befolkningen ja, i hela filmen. Ja, ja. Ja. Ja, det är ju, innan dess så har han ju problem att få lära sig eftersom det visar sig att konsten är hemlig och bara mm. får lära sig ut till släktingar mm. i mm. byn. Det, det här är också historiska anknytning, eller hur? För det här stämmer överens med. Ja, mm. så, är, är det, så som det skedde i vår värld så var alltså Yang eh, i, i Chain Village och ville lära sig saker, men de vägrade. För den lärde mig bara ut till familjemedlemmarna. Så han, tog, eh, han blev gatsopare mer eller mindre. Och sen så på natten när de spanade, när de tränade bakom låsta dörrar så låg man och spanade och kikade in och, och, och lärde sig i alla fall.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 filmer han har varit med tidigare. Eller om han råkade vara kinesisk bursemästare 1987 eller ja. eller 2011. Ja, ja. Och, och e, själva fighting-scenerna, de har såna här små skyltar som det står KO, <laughs> när, när folk snurrar var oh. e, Och så är det musik.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 Mycket tank. <laughs> Spanjolsk imperialism. Ja. Det är bara att man inte har tänkt på det så mycket för att de stannar Det havet börjar. Ja. Uh, så kanske inte folk i vår del av världen tänker på det som imperialism alla gånger. Nej, Och i 2000-talet så blir de ju offer. Ja, ja det, det, det. Jo, det är sant. det sant. Det här kommer ju verkligen europeer, och det handlar om. Ja. Det här är ju i hög grad. Som kineserna skulle ha önskat att det kunde gå. Mm -hmm. Mm -hmm. Att de kunde göra motståndet på mm -hmm. mm -hmm. För vi har ju den här, får vi säga, orkiska ångmaskinen. Mm. Mm -hmm. Ja, just det. Som, som då representerar det brittiska imperiet, oh. verkligen. Mm -hmm. eh, som den här, den här struppen, skurken, han som eh, kommer tillbaka till by, sin hemby mm. och vill köra järnvägen rakt igenom och kommer med en stor monstermaskin som ska riva allt ihop. Ja, som verkligen ser ut som någonting från. från liksom. Games workshop eh, figur och spels <laughs> bröder, liksom. <laughs> mm. ja, så den, den är ju brittiska imperiet mm. helt mm. klart. Och han går ju också i västerländska kläder så. och Men... soldater är klädda i brittisk uniform. Mm. Mm. Men... Och hans riktiga kärlek går ju också omkring som vi kom fram till i en husaruniform. Mm. Ja, just det. Hon är den västerländska kvinnan som han är ihop med. Ja. Och det, är ju... det roliga var, där vi kom fram till var ju att det är ju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 Och sen när man inspekterar sitt eget regemente. Intressant. Fast det är en speciell damversion av den då? Eller var det en de uniform var... hon hade? Det är en herruniform. Det är mm. ansågs lite vågat. Framförallt de ryska prinsessorna som rider runt med tätt åtsnittande husarbyxor så man kan se ben ordentligt. Mm. <laughs> ja. jo, det är synd att ingen vågat. Jo, det har ju på sig hon den här. Stoppens eh, flickvän också.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 Ja, eh, mycket. Då kommer ju mycket. hjälten äntligen tillbaks för... Eh, första gången han kommer tillbaka så är det med kinesiska trupper. eller Nej, det är andra. Den här är när de slåss med grönsaker och... <laughs> ja, ja när de kastar miljoner. De ja. kastar miljoner, ja, precis <laughs> Ja, det är första gången som byn blir anfallen. Ja, ja. det försvarar de sig. Precis, först de blir anfallen och då försvarar de sig med frukt. Och sen kommer mm. de att bli anfalla och ge sig och försvarar de sig med kung fu. Och då inser byn att... Eh,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 Ja, men alltså det är rätt kul ändå. Det... Vilket är vi uppmärkt för en tredje film. <laughs> ja, det ska ju ja. komma en tredje film. Det skulle komma i år enligt vad de sa från början. Precis, det var vill... så det var planen. Men det, jag tror att det är något Chalmers finansiering. Ja, det verkar vara jag, så. Jag, jag, jag har hört här... inte den Den har inte materialiserats i alla fall. Nej, mm. ja, precis. Eh, så i... Men den här filmen har ju på sätt och vis allt. jag vill också... Plockar fram en annan kul sak som dyker upp som flashback i den andra filmen. Ni får reda på varför den här stoppiga unge mannen har blivit utslängd från byn. Mm. Han skulle ju egentligen ha lärt sig kung som barnen i byn gör. Men han, får inte göra, han, får, han lyckas inget vidare. Och sen blir han utslängd för det visar att han har ju, han har ju byggt något sån här exoskelett grunka med kugghjul och grejer. Ja han Som och, hjälper honom, han fuskar. Precis, han fuskar och då blir han utslängd. Men det är ju också kvinnliga flickans huvudbror är väl den som har byggt saken för det är han som är mekaniska geniet mm. Ja just det, han är ett riktigt mekaniskt geni Han bor i stan och där håller han på att uppfinna flygplanet Ja precis, vilken en, en sån där skön historisk blandning mm. Mm. Det kommer ett flygplan zooma denna kinesiska mm. anför Det är superskönt mm. Mm. Men det slutar ju med och det är väl en blinkning mot centralreglerningen att de flyger iväg och får kontakt med eh, kejsarens representant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 IPSen mm. dyker upp och löser alla problem. Aha, så där, ja. ah, just det. Mm. det och då sitter du 14 och tittar på det här ah. och applåderar högt ut att kungen löser problemen, naturligtvis. <laughs> ja. Fantastiskt. Det är en viktoriansk synpunk som inte är från engelsk synpunkt. Mm. Så kan jag rekommenderas komma